Я знав, Макса зрадів, мій товариш, я знав, що ти знайдеш вихід, саме тому я завжди покладаюсь на тебе. Щоправда, вже за мить я посерйознішов. Але, чувак, звертаюсь до напарника, затям, це діло вельми небезпечне. Існує велика ймовірність того, що слон поведеться неадекватно. І замість того, щоб розганятися, ну, тоді... Що тоді? Кажи на чистоту. Тоді швидше за все до сотні доведеться розганятись нам, рятуючись від нього. Проте Тьомик на це не зважав, він затулив мого роту рукою і твердо проказав, «Друже, у нас немає іншого виходу. Ризик є ризик. Ми повинні відірватися від переслідування. Інакше нам усім кінець. Я повністю покладаюся на тебе, чи не як знаєш. Тоді слухай мене уважно. Зараз я повертаюся до тебе спиною, Лягаю на живіт і закладаю ноги тобі на плечі. Ти міцно хапаєш мене за щиколотки і спускаєш вони з головою так, щоб моя пика опинилася навпроти слонячого хвоста. Зрозумів? Напарник почухав за вухом. Я нічого не зрозумів, але зроблю все, як ти сказав. Я підбадьорливо поплескав товариша по плечу. Затим зняв зі штанів пояс і перевірив, чи міцно тримається на ньому масивна металева бляха. Потім ліг на живіт, заклав ноги на плечі Артемобі і підповз до слонячої корми. Спускай, командую, тільки обережно. Тьомик нахилився, я знову вниз, проминувши хвіст, гукнув товаришеві, щоб той спинився і так, і тримав мене. Вони висіли прямо переді мною. Вони – це слонячі батарейки. Гей, там, на горі, гукнув я. Повна бойова готовність, зараз почнемо набирати швидкість. «Тьомо, зберись!» Напарник сильніше стиснув мої ноги і припав ближче до масивного тулуба тварини. Затим я прошепотів. «Боже, Боже, поможи!» Замахнувся паском над головою і, що волосили, вперіщив бляхою слону по батарейках. Ляснуло добряче, аж луна прокатилася. Наступні кілька мілісекунд мені було дуже страшно. Так лячно, що аж дух перехопило. По-перше, я все ще телепався вниз головою між ногами джумбо, а по-друге, я розумів, що після цих от кількох Мілий секунд слон може побігти, а може й не побігти. І тоді станеться щось таке, через що дуже багато народу, ми, копи випадкові водії на панамерикані, пожалкує сьогодні, що народилися на світ Божий. Спочатку слон оглушливо протрубив і затряся, не наче ракета перед стартом. Громоподібний рик, вирвавшись з прямого напруженого хобота, рознісся на всі біч пустелею і примусив поліцейських злякано спинитись. Потім Джумбо обдав мене хмаркою вихлопних газів і колою понісся через пустелю, аж земля задвихтіла. Його ноги мелькали з такою швидкістю, що я просто не встигав від них ухилятися, раз по раз стукаючись головою то об одну, то об другу. Сіро-жовте полотно пустелі пропливало перед моїми очима з неймовірною швидкістю. «У нас вийшло!» – горлав десь над моєю головою – Хоча, якщо бути точним, то надзадницею Тьомик. Маруся спочатку вилаяла мене, звинувавши у жорстокому поводженні з тваринами. Але згодом, помітивши, як швидко більший відстань між нами і переслідувачами, заткнулося. Поліцейські стали і зачудовано глипали на нас крізь біноклів, просто неймочевіри тому, що бачать. Наступного ранку одна із столичних газет зі смаком описуватиме, як молодий лейтенант з відділу надзвичайних ситуацій столичної поліції спочатку з полотнів, а потім довго-довго тер очі, ніяк не наважуючись доповісти про побачене своєму начальнику. Зрештою, тремтячою рукою він підніс рацію до губ і, розуміючи, що на кар'єрі у спецслужбах можна ставити жирний хрестик, розгублено промимерів, сеньори капітан. Доповідає поточну обстановку. У п'ятистах метрах попереду бачу об'єкт пошуків, цепто слона. За минулу ніч слон поміняв окрас на плямистий, і над його бухами виросли два кактуси. Лейтенант ще раз притулив биноклі до очей. «Е, перепрошую, Сеньор капітан відставити кактуси. То звичайнісінькі корчі, кущі з колючками. Об'єкт пошуків слонцепто рухається пустели в напрямку Норт-Норт Ост зі швидкістю п'ятдесят вузлів не менше. Що? Підтверджує сеньора, капітан, п'ятдесят миль за годину. Відозрювані тікають разом із слоном. Цебто на слоні. Зловмисників троє. Дівчина років 23-25 та двоє молодих чоловіків приблизно такого ж віку. Судячи з зовнішності, всі троє іноземці – Вірогідно європейці. На даний момент підозрювана сидить на шиї у слона. Один підозрюваний умостився в напівлежачому положенні трохи позад неї і тримає за ноги третього підозрюваного. Третій підозрюваний, звісившись головою вниз, щось покрикує і час від часу. Тицяється носом слону в задницю. Що, сеньоре капітан, для чого тицяється? Не можу знати, сеньоре капітан.